los pues berriros son de verdijo, mae ¿Vale? bailosa, eh, oh, bueno. O sea, que era mesten sobre acha. Caixo caixo a rechaño, rechaño, no internet. De caixo rechaño, no te bloquea pegando, o sea. Lo que Prestaule orereta eta, eta Oharsoaldeko LGTBI+ Memoria Kolektiboa barrena bidaizatzeko, saio bakoitza iragan irautzaile eta orainaldi aldakor baten arteko elkarrizketa izango da. Boieren mugimenduak, oreretako queer mugimenduaren astapenak, euskalaren papera queer mugimenduan eta askoz gehiago. Ofertu gurekin ibilbide honetan. Ongi etorri, Queer Archibo Bizira. Oreretako zintzilik irrati librean. Kaixo, kaixo, eh, ongi etorri berriore irratxa jontara, gu usue maitean eta hitor gara, nia hitor naiz, zarantzak baldin badaude, eta hemen eh, nerekin han ere badut, kaixo, hane? Arratxaleon! Eta horratzean ez dituzuen zungo, baina eh, maite eta usue. Eta gaurkoan, ba mugimendu feminstetaz, eh, boieretaz arituko gara, eta eh, gurekin ditugu eh, naro eta izea. Kaixo, ongi etorri? Kaixo, kaixo, arratxaleon! Arratxaleon! Bueno, mi asker, hemen egote gatik, e, zuen e, denbora eskintzea eta esfortzu egiteatik, baki guaskotan zaila dela ez, koinzitzea. Behar bada gaiari heldu horretik, e, agian oinarizko galdera bat egin nahi e, nizuen, pixkat, bueno, agian entzule batzuek ez aituztetelako esagutzen, ez? Nor da naroa eta nor da itzea? Mm -hmm. vale, Baina, bueno, bani naroa naiz, e, horret eta harra, hogeita urte dauzkat eta, bueno, E, definitzeko esan guluke bollera naizela eta ba LGT mailan militatutakoa orain dela gutxi disolbatutako taldea dela ere, hau ere komentatu nahi nuen e, jende falta dela eta ba, bueno, e, taldea disolbatu egin da, baina bueno, orain arte han militatutakoa eta bueno, ba, bolleren movimenduan ibiltzen den pertsona ere Asuna? Ezkarek asko? Hm. Kaixoni ni, naiz, eh, paseitarra naiz, paseian txokoa. E, bueno, urte asko pason Bilbon eta Bilbon e, egon eta ero ba oreretaro etorri e, nintzen bizitzera. Ze bueno, gero aipatuko dit, baina eh ba nere boierismoa eh bueno, hasi zen. Eta ba, nire ibilibide politikoa bai izan da ba, e, Pasai Antxoko eh Arremantxo feminista taldea. Gero ba Narorekin batera LGTB mailan ibili naiz. Eta ta ba, e, Euskal Herriko ba eh Gipuzkoak horretako eh mugimendu Boyerban eh ibili naiz eta jarraitzen dut, gaur egun ere. Mm -hmm. Oso ondo, Bueno, agian jarriko gea piskat hippie, <laughs> nain txe bertan. E, baina, e, piskat, e, gaiari heltzeko edo hori galdetu nahi e, geni zuen ez? Horereta e, eta LGBT plus mugimenduak entzute ditu, zue, ditu zuen ean ez, zer datorkizue burura? Zer emozioekin konektatzen de edo ezakitu? Bueno, nahi azteko eto, orte zait, e, borrokarako griña, hausardia, e, horrelako hitzak ez, erreferenteak e, ere etortzen zaizkiitez, momentu oso, oso potenteak ez, kusteet lotura oso fuertea daukala ho bezelako herri batek LGTI e, mugimenduarekin eta emoziotan betortzen zaiz oriontasun alde batetik ez. E, bueno, ba bidean ikusten duitugulako... Bueno, bi, ikustengo azelako ez, ba, eskubide pila lortzen ari garela, Baina tristurarekin edo minarekin ere konektatzen dut, ez, ez, nolabait, ba, bueno, horretara e, herrian pasarte beltzak ere badaudelako, ez, eta besteak beste, Francis e travestiaren hilketa dut, ez, ziru eta berezian eman hilketa, eta, bueno, poliziak hilzuela ez, eta, mm. ba, hori oso markatuta daukan herria dela, ez, hor Piskat bizantzatzi horiekin edo hitz konektatzen gonektatzen dut, eh? mm. e, e, izagoak entzuterakoan, edo... Tuzukai... <tusurra> <tusurra> <tusurra> ba... Ba, orin, ba... Ni guztien, eredzako horere eta... Bueno, horere eta beste puntu batetik antzen ni pasaitarra nahiz. Pasaitaren joan nahiz, eta... Eta, ba, eredzako horere bada... E, ba, aniztasunan, anonimotasunan eta askatasunan herri bat, ez? Z e, nik pasaian esenditzen en, ez nun anonimotasun hori lortu hemen. ez? Eta, bueno, e, narok abirazidun bezala, ba, e, beti irudikatu eta niretzako horretu da, bai izan da beti borrokarako espazio batez, ba, borroka armatutik, e, ba, E, lehenengo topak eta boi hemen gertatu zirela e, historikoki badakala kriston indarra gauza asko bertatu dira hemen eta niretzako bada e, ba, leku seguru bat eta adirazti deten bezala ba, aske senditzeko leku bat, ez? Gaur egun, igual e, antxon bai ikusi ezak edala aldaketa hau gazten partetik eta bai, bai ikusten ditut bai, beste askadasun batetik, baina niri erreferente faltan Pasaia maian, ba, bai, e, horretan lortu etela, pasaian lortu ez nun sentzazio hori ez, askatazun sentzazio hori. Mm -hmm. Jo, ba, bagarrekar aurkezpenean ja esan dezulte gauzapile bat, informazioa ja ari da, ateratzen, e, zuekin ditzen genunean, eskatu genizuen, nahi bazen nuten ekarri ujeturen e, bat, edo e, irudiren bat, zentzat, esanguratxua dena. E, Zer ekarri guztu Ba, nik e, aizkora eder bat, eder, lirain bat, ekarri e, dut, dola gutxi operitu zidatela, nero urte betetze gunean. E, bueno, e, Euskal <coughs> lanabesak bioat guztatzen zedzio dalako, eta lagun bateko operitu zidan. Eta niretzako bada, e, ba, bo, boierismoarekin asko lotzen didan, zerbaito bada, boterean ematen didan e, lanabes bat, e, objetu bat, eta... Aliberean, niretzako boierismoa ere lotzen dut asko euskal identitatearekin, eta aizkora niretzako ba, egurrezko bueno, eta metalezko aizkora e, hau badela e, euskal identitatearekin lotzen dut zer baitez. Eta aliberean, ba, e, lesbianismoaren simbologian sartzen den elementu bada da, eta horregatik ba, e, niretzako berezia den objetua huekarri dut. Mm -hmm. Ados baldin bat zaude, gero aterako dugu argazki bat eta igoko dugu Instagramea zehau ikustekoa da. Sartu denean esan du, bueno, ez izutu, ezak ez dure esan du, baina aizkora bat daukat. Eta bat onta ondia gainean. Baila, oso ondu mi ezkert. Ba, eta, bueno, gero ere ekarri dugu kuku bat, eta, kuku bat. Eta, bueno... E bat, eh, dela gutxi deskubritu degun Mario Kerrag liburua azaltzen den irudi bat, bai, biltzen diren boiera e, definitzeko hitz ezberdinak, ez? Eta bueno, guk komentatu nahi genuen, ba gure hasieratan eh agian guk bizi genula gehiago dena lesbiana orientazio sexualetik, ez? Eta e, ba bueno, E, Ola baita, ohartzo aldean e, kukua, e, kuku, eza, deitzetzi zailola lesbianei, bai? Orduan, bai izan daiz bat, ohartzo aldean mugitu dena asko, guretzako oso esanguratxua izan dela, eta bai daukala zer ikusia e, lesbianismo hortatik bollera izatera, pasatzerako transizio horretan, ez? Ba, bueno, horren ba, inguruan hasi genialako izketan, ez? E, kukuak elkartzen gaitu asko kuku hitzak, ez? Eta baitar elotzen gaitu ba, e, Euskeraz Militatzeak, ez? ez e, bai gu mugitu izan gehala e, mugimendu LGBT-eitan aspalditik, baina e, irutzezitza egun oso mundu erdaldu nakitzi edo, bueno, oza, bai hori or, or, nola hmm. baitez. Orduan, ba, gu elkartu inenean, e, gure gure helburuetako bat zen euskaraz militatzea euskarari ematea bere lekua, ez? Eta, bueno, niretzako hori da, aizeri lotzen hauen e, ba, arrazoietako bat, ez? Ba, aizeak beti gogorazidealako euskarak duen, oza, nik garrantzia asko eman diot beti, eh? baina, bueno, beretza, niretzako bera da, ez? Berekin e, sortu dudeten lotura hau da, hori, ez? Ba, boiera izatea, baino ebia puntua ez dela euskeratik militatzea, no? Ormanda zerbait, ba, bueno, asko lotzen gaituna, ez? Mm -hmm. Bai, euskalduna gizatea edo militatzea eta, bueno, ba, gure simbologia guztia, eh? Ezakitu lertu da, baina bueno, da pizka alterlada, baina Eta, eta niretzako garrantzitsua da diraztea ere, adibez, ba, e... Bueno, ni horeretan, eh ba parrandetan eh, eta ateratzen nintzenean, eh, etero zuzentasun batetikan pasa nintzen eh futboliera eh espolitiko batera bat izatea eta eh, kontestu horretan eh, Ba, hamasi, hamasazpi, hemen sortzu urtekin, ba, baztela mundu bat gazteleraz bizitzen nuna. Ba, elgartzen ginen, horretako beste futbol ekipoko batzuk inparrandan ez dakitze eta bazen e, gazteleraz eraikitzen nuen harren man bat. Eta, ba, boiera, boieran transizio horretan, bai izan dela, e, ba, elementu, berezko elementu bat ez, Euskera? Ez? eta hori eh ba politikotasun horretan e, bai e, e, e, euskera dela elementoia bai bai en lero bai. jarri dago kontu badala es eh? o oso bai bai dela mm -hmm. ba bien esker hasiko e, a psikogeia piskal de mengogaderaki eh azaldu zuen hitzetan zer diren eh mugimendu feministaak A ver, vai, es que eso... Movimiento feminista que es que no aldeko ha dado a movimiento político sociala social o sea, el corrente filosófico ¿Va? Es que no se ha dado y el feminismo se ha dado que es eh, que no se ere dado la ba, transición y la transición ba ulermen eh sea ba, etapa ezberdinak izan ditut, ez? Mm. Eh honetan e, ba, ba erasoak salatzetik herriko e, jaitako protokoloak eraikitzetik ba eh beharriago sorten juntzaizkit, Eta ba e, eta orain ba Eh, nire etzako feminismo hori tran, transfeminismoa da, Bari. ez? Be, beste Bari. behar asko ditu dalako. Nola gait? Bai, bai, bai, hori da, Osa, nik ere horrela pentsatzen dut, ez? Osa, berdin, berdin. Bari. Bai, egual gu, bai, gaur egun gehiago identifikatzen gehala transfeminista betzela, ez? Beste identitateo, beste sujeto irekiago batekin, ez? Eta Bueno, baina hori. Bai. Ja, zurekin bat nagola. Eta gero da, ere, da. ba badaudela, bueno, jotzen diren beste Baila. korronte batzuk, ba, ez gaudena alde, adibidez, perpa eta Baila. olako eh et, talde o korrente, ba dinen, Baila. ez? Ba, holako hauek, ba bueno, era bat buskatzen dutela guretzako feminismo bad bad hartzen dira naik ba feminismoa hola, horrela ez z ulertu, ez? Ori da. Bai, bai konzeptu oso irekia da eta hor bueno, barruan bakorrente bai. osalt berdinak daudela eta ordun ba bai. bueno, hor barru hortan nere kokatzea, ba esan duen bezala izan dala etapa ka joan den zerbait, ez? Ba ba bueno, guretzako mugimendua feministatzen dena ere, ez? Ba bueno, jo emakumeen borroka ta kezen. Ba, gero hori ba, bazoaz ikusten utxune batzu daudela edo bueno, zenbait gai ez dira jartzen lerroan eta bazuetzer ala guztiz identif identifikatuta sentitzen hor mm -hmm. Eta horrek nina eragiten du ere, hor du nor bazoaz refleksio hori egiten. ez, Eta, bueno, eta hor, azken batzi... ere, ba, itzek, e, da ere talde bakoitzeko pertsona bakoitzak, dakan beharraan gatik, ez igual erriko feminismo batean, E, ba, igual beharra bada egun batean sortzen dena, ez? Ba, ere hasu so batean aurrean, zer jarri gartuko dugun, herrian e, e, zer ikusgarritasun nahiko dugun, ez? Eta, igual LGTB gaiak bai izan direla hartu dutela beste, e, beste kontestu batez, zerbait puntual moduan, ez? Bai, jorratu dira, baino eh tipo ekañako 28 eh zerbait egin ba, igual eh ni oso eskertua sentitu naizela ze bai ikusiet behien eh ba involukrazioa o behien eh ba sentimendu horiez naiz ta behiek eh basapalkuntari es sentitu se asko igual heterosexuala o e, Hori, baño, igual neretzako ez da nahikoa izan eta o, horregatik ba, eh harremantxo militatzetik bai ni pasanitzen ba hemengo LGTB maiira eh militatzera hori erez asko ikasi no? Baion hor ere eh misto hortatikan e nintzen oso oso niz sentitzen, nire egun erokotasunean gertatzen ziren gatazkak partekatzeko espazioan, igual, hainbeste hem, sentitzen, nituen lagunak aizpak e, maitaleak sentitzen, ez. Ordun hor pasan nintzen, ba, boierismora militatzea eta boierismoa kokatzen dut, e, feminismo horretan. Eta niretzako boierismoa da, nire feminismoa, ez, nire hildo ez. Bai, azkenanik ustedot boierak, eh, boierei kostatu zaigula asko kokatzea, e, leku batean. Ze, ¿es? O sea, azpian gauza falta dira, baina el LGTBI+ eh, mugimenduan ere, ba, segun eta ze den ere sentitzen zea batzutan, bueno, ba, zure gaiak ez diera guztiz hartzen edo bigarren plano batean edo ze orre ere Ez, ba, desberdintasunak, orduan, mm. ostras, diakontuak, e, buf, oza, barrua ikutzen ditutzen, oza, ditutzen kontua diala, ez. E, karo, horrelako mugimendu batean, baina ikuste ere, nolabait, mm. bakoitzak bere postua edo planua edo badaudela jerarkia horiek ere, ez. Oztizitzen diala hor barruan ere, orduan, gelitza ze apiskat nora ezean, ez. E, nuko katzen den din nere burua, no, boi erabetzela, hemen, hemen, nondik, Osa, nondik egin nahi deten ere bidea, Azkenean, bide, eh? hau da, errepikaten den zer baitzai ze historikoki ere Bai, hori ba, e, Gertatu izan da, ahogu ez? Hori da. Zer gertatu da? Bueno, ba... Historia berdina, ez? Azkenean... E, ba, lehengo boierak ere nolabait... Ba, hau txuneak ikurtzea zituztela, ez? E, Hitzeiten hain nintzen... Hontan, e, ez? Azkenean... E, Bale, badakigu iruro gita amargarren amarkadaldera edo, ez, bat azten dela sortzen feminist, oza, feminista, oza, mugimendu feminista, boieren mugimenduare, ega, bezakiz ere, baina, bueno, sentxaziak antzekoak direla, ez, e, elenokoak eta oaingoak nahiko antzekoa diala, ez, e, azkenean dela e, talde mistoetan, nola baita ez diala zure gaiak edo, lehenlerroak jartzen, ez dituzela, ez daukatela, e, besteak dituzten, garrantzia berdin hori edo ez nola esan, eta gero ere, bol jeren historiatik, e, beti egon gehala ikusetzenak bezala. Osa, beti izan gehala ikusetzenak. Eta beti gaudela balantza edo zea hortan, ez? Eta hondik usteet behar hortatik, ba, hori ez dola sortzen sortzen e, ba utxune horiek eta behar batzuk e, ba, guk bakarrik. Ezeket, gu bakarri, baina asetu egunak ez ezaket. O, o gure artean ez badia, ba, ez ditugula lortzen guztiz asetzea, ezaket. Mm -hmm. Agian, okay. espazio mixto batean ez indirela eh, asetu, ba, igual boterea remanak sortzen dira elalko, eta hori da. Hori da. Eta eh, nolaz izineten horretan militatzen? Ba, LGTB diagnostikoa egin zen bani justo bilbotik itzunni nintzen, lagun batekin ikizetan bizi nintzen eta justo LGBT diagnostiko egintzen, ez ginen ezagutzen uh -huh. eta arzatena. hartan ezautu ginen eta bai. e, diagnostiko horren arira zi santzen covid garaia no leno bai pizkan denu eh bai pizkan denu eh orkestutzen ja tra... bai. eta ba kontestu horretan eh hasi ginen eh ororetan eh ba eh, boierak elkartzen eta hortikan ba eh naroztu hasier sinen lenu LGBT maila neta ba, mm, bai hor bai. hor sortu zen horren arira sortu zen LGBT maila bai o mi bai, mila behorti bai. alinten eskari eh, bat hemen eh, herrian eh ba bueno eh diagnostiko bat egitea LGTB plus pertsonen inguruko eh, Diagnostiko bat eta 2 bila emberetzian izan zen ja aurkeztu zela ba, Bueno, jende hartari aurkeztu or, or, zitzaioela Eta hor bilera horietan ezagutu ginen zutani Zu bilbotik eto berri Eta... Bueno, ni ere Barcelona egona, baina bueno, nik ez nun aurrera ere Horrela e, militatu esaten dena bezala Baina, horaz izian gure bideak, bizkat hor elkartu ginen, eta, bueno, ba, hori aurkeztuta gero sortu genuen LGTI maila. oza, ba, bueno, jaso genitun bilera horietara joaten zen pertsonen, bueno, ba, helbideak, eta gizer. eta, bueno, ba, behin gehiatu ginen leku batean, ordu batean, eta zalu ginen pertsona jakin batzuk, eta hortik aurrea ba, ez da asko mugitu egia esan taldea, ez? Ez, zer da LGBT mai jendeak ezagutzen ez badu ba ezagutzeko. Bueno, hori ba, diagnostiko bat eskaria egin ondoren, ba, bueno, jendeak bere beharretatik, ez? Ba hori egin zun, eta uf, ba hori, eh, horretako LGBT+ pertsona gozatzen duten taldea da. Eta bueno, ba LGBT politiken inguru hori Ba Ba, inguruko gaiak jorratu izan dira, oh, beharrak ba, asetu dira herria e, hain mailan sortatu diren ba, e, arazoi aurre egiten sohartu izan Bai, ba, Eta, ba, eta Lehenno komentatu den bezala ere e, informazio sa, taldeak niretzako garantzia asko hartu zun e, generazio oso ezberdineko pertsonak e, sortzen genun taldea zelako ez orun, hori niretzako bai izan e, zen oso esan gure atxuaz emantzen informazio traspaso bat ez e, ba gure historian edo e, pff, Eta, ba, bai, benetan ingarrantzitsua zana ez memoria bat ba, bai superra bueno, berazgarria hori mm. esker ulertu ditugula beste milaga honza ez mm. baina hori izan zen memoria horren traspase bat betzela, ez? Betzela, nuen topatuko zera e, iruro gita gozti urteko oh, yeah. marika batekin e, berro gita mapiko oh, urteko yeah. beste batekin e, e, Nera beden boiera baten ama batekin, ez? O sea, e, Errealitatea aska auguruzatuz diren eta Kriston ikasketa izan zen, ez? Bagoitza, beretikan bye. Oso aberatxa, abera, bai. eta bueno, horien e, artean nola ez, bai. Mikela, ez, ba, bueno, Oria. eta hori aipatu behar dugula, ez, horretzako Mikela izan dela, bueno, ba, ikono bat, e, eta baina zentzu guztietan gainea, ez, Osa, oso gertu sentitu egun pertsona bat, lagundu gaituna gauza askotan ez, eta, eta eta oso berezia izan dena ere. Bai, bai, bai, bai, bai guztiz. Zer, bueno, bai, Mikel eh, ba, gurei bilbidan LGTB maian, gurei bilbidan boi hurrian, eh, arrobiretan eta beti horregon da, beti eh, ba, in interesa, beti ba, badakat diburu hau, joe, beti ba, ba, kontatzen zamalbidekoak, kontatzen eh, mengo boierek ze zer egiten zuten, zer egin izan duten, ez? Beti prestitasun horrekin beti... Baina, mila historiei pasak bai. eguna. Bai. Eta... Bai. Eta hori, lehen adierazio dugu ba, LJTB maian, egual ba, ez, ez, ez genula oso tasun, beharren oso tasun hori asetu, o, ez genitula behar horiek asetu, baina oso nahizta hori ez lortu embatean, osa berazgarria oso. izan da. Bai. Or, eh, caso de alguna eh va ba, es ez? en plan, va ba, borroka armatutik ere, va mm. ba, sortu diren gantzatsoa, o sea, historia... eh burutzat intersezioak, borroka armatua, elgidoe mugimendua e, euskera, ¿ez? Bai, gai asko jarri ditu mai Bai, Nahi. esko oso aberatxa izan da, Osa, nik uste ditzuatean e, definitzeko izan dela aberatxa, Osa, den ontzat, ez? Bai, eta gero, hori, ba, elegetean maian egoteko hartatik an, ba, ekainak baita zortzi batean, e, Hori, ba, si ginen ezkartzen, behar ba, zoaldeko beste hainbat boierekin, behar hartzungo beste batzukkin, ba, beste pasaitar batzukkin, Bagon Ibaneko bai. beste batzukkin, e, beste antxotar bat, e, San Pedroko beste batzuk ere bazte den hor gueltan. Bai, parrandagi, no? Bai, bai, nahi, nahi, nahi. O sea, izanzen... Eta, bai, sortu genun un arrobira, eta hortikan e, donaz tira jugu ginen, guatzen e, urte hartan, bai. eta horreztu agotu ditun, ba, e, ereñozuko hauek eta kontestu dai. horretan. Ba, muy eh, zen. Jendea, e, iparraldeko jendea ere, beranduago... Beranduago... Baina, bueno, iruneko jendea, osea, orduan poliki-poliki... Horra poliki, hasi zen dena... Arrobira, egin genu, bona, arrobira da... bizikleta marcha bat, kainako gaita zortzian... E, e, sortu genuna oain dela... Bi iru urte, hiru. Eta, ja urte ekin ja, dafti ez baina bai... Bi iru urte edo, lehenengo aldiz... Eta, joe, ba ah, quizá te desprendera de nahiko bete intuna, baina bueno, ondo eta, ba ondo erantzun zuen eta horita gero etorri zen haudena, eh? Bai. Ba seinala zagutzen herri jaia. E, Baita yes. dena ba postal batzuekin jolas mm. eh bai. bat balerikan. Bai, bai. Eta Ba, hola, xa nga no va. Gutan voyo voyo no estoy urrian, boi ba, hola sortu zen, <totipa> boi urria. Eh, super romantizazio batetikan, steisante batzoitzak sortuko dugu gure herrian zer? Sorpresa. Bai. Eta buk sortu genuen hemen, bai. emengo gaztetxean, gainak COVID bai, garaian, hor bai. de pleno. Hor eretako gaztetxean, bai. gainean. Bai. E, ba, holako e, gitara bat sortu e, genuen, ba, hiek e, ere niozun, bai. eta hori izan zen. Eta edera, azeinan, bai, eta ere niozdu, eta, eta gero janda jendea behitzen, bai. ba, iruneko jendea, ibarreneko jendea, hori bai. da. Gioz eta, eta pardon, bai. ba, gitarra uluzea daukago eta urritik atera eta baia irizten da eta hilabete <laughs> asko hartzea, eh, baina horrela izan zen, osa. Eta urten aurrela orre, korri kantolatu da edo? E, ba aurrela, hoxe, elkartu ba, el ginen, ez dakitzea iaetan izan zen, Martxoan, Otsaian edo, elkartu ginen, ba, boiurrian antolakuntzan nibiak gean ekide batzuk, eta hor, ba, e, ba igual, ba, ginen puntu batean, ba boiurria bai bihurtu igual oso parranda giro, igual beste behar batzuk genitun, e, boiurismoa beste puntu batetik an parranda etzen, beste puntu batetik bizitzeko, ba, genitun beste behar batzuk, eta igual, e, ba, Hori, ba, pixkat hori zentsu batean hitzalia zegon, ez? Eh, ildo berdinetik jarraitzeko ego hori hitzalia zegon, bainon e, ba, bai, eh, justo aurten bada eh, lehenengo topaketa bolleren berrogegarren garren urtehurrena eta horren arira, ba, hemen ore eta mailan eta Barsaldeko goieraek elkartu ginen bilera horren aurretikan eta bai azaldu zen, ba, hori, ba, jo, goazen, igual sozerreita, ez? Eta hori eraman genuen bat, e, justo e, benafarroan egin genuen e, bilera hori. Bueno, izan e, zen hauzolan bat, hauzolan bilera bat. Eta hor komentatu genuen igual topaketa o ezakitze dimentsetako zerbait tolatzeko. Eta gero hori bilagatu zen bilera bat, eta hortikan ba, e, azaroak laun izango da e, Euskaderriko topaketa goieroen Bueno, pretopak eta horretopak eta hori apiri jaukaren izango dira topak eta boieruak. Beraz? Mm -hmm. e, mm -hmm. Animatu! <laughs> Apuntatzen o ari sea, gara libretatxo batean. Animatu denak. Animatu. O sea. Eta, bueno, bide batez aldetu nahi nu, zergertatu zan duela berragoi urte hemen. Bueno, eska ba, hori topak eta bueno, berragoi urte, eska, a ber... Lenengo topaketa bolleroa ba, gain dira za malviden gainean eh topaketa bolleroak, ez? Berez dakiguneaz edo kontatu digutenez, ba Hegameko eta feminista taldeak parte hartu zuten, ez? Bertan. O, eta feminista taldeko parte hartu zuten, ez? Bertan. Eta bueno, hor ba, jarrit zituzten nolabait eh ba, beraien interesak edo komunean eta zakit e, igual ez zutela zer argia atera, eh, baina bai bueno, ba, e, edo eh, izan ziren, ensanguratuak izaldietan topaketa batzuk izantziela, eh, Ez ba, bueno, eh, saltaketera ariak edo, eh, ba, beraien arteko eh bueno, bai, aliantza horiek sortzeko edo eta kit, baina bueno, hori justo gain dela 40 urtekoa. Osea, Bueno, ba, denboretan ere, o sea, interesgarria dela, eh? Orain ere gune, berriro ere hori berpitzea, ez? ez dakit, horren memoria Vai, eta... nolabait presenteontara ekartzeko ere, Eta ez? ez dakit, ba. mm. eta gara gaina horrek daukan indarra, ez, lenengo alizekin genunean, orain dela berrogei urte egintzela topaketa batzuk, eh? Ba, frankismo garaia hartan, o sea, zenai testuinguru hortan imaginatzea zer dan hori, o sea, gaur egun ere oraindik ekartzen dula, eh? Ba, bai, ba, oso beresie egiten dula, eh? Garai hartan nolako topaketa ba, topaketak zeudela jakiteak, ez goletako izan zen eh, bueno, e, bai. de Joanati eta Asuneekin egon ginian, egon ginen e, baiekin gine ze eh eh bandera igoeran ezagutze artetan dizaintzen baina no mendu genitun ba hemengo Hale. boiera historikoak eta baiekin gatu ginen eta ta baiek pasarteak kontatu dizkiguten eh samalbide kotopaketak e, ba, buen artean eta, eta jo, ba, e, guretzako bazen tipo erantzunkizun puntu bat oa, ardura puntu bat tempranao sortu zen Horein dela berrogei urte, igual omen du behar da puntu batean oz zer egin beharko genuke eta hortaz gain ere jai ziren e, sortzen behar batzuk, ez bollera identitatea definitzeko, nondikan, ozer zer behar genituen Hori, e, nondik nundi, norakoak sortazko eta hortikan, ba, e, topak eta bolleroen behar hori e, Ja, ba, asko zabaldu dena, e, bigera desientekin ditugunak egin ditugu, ba, leku ezberdinetan? Bai, eta gero baita ere, osa, e, jakitea ze gaiateazien e, e, oain dela berrogi urte mai gainera ez? Mm -hmm. Eta ikustea gaur egun ere, badau dela gaiak, oraindik ere, osa, errepikatzen dienak, horrek, osa, ostia asko esaten du. Ez? Osa, nahi, eto oso O sea, que teigarreada, eh, nola, hainbeste urte pasata gero, oraindik ere mm angartatutako hori ere oraindik gertatzen da, eh? O sea, zaket. Mm, Adibidez. Joer, ba, a ver. Eh, ze ira korri Ez, non, ez? ez e, e, ba, hemengo kontekstua, hemengo e, feminismoaren kontekstua bazen En, nola da película au, eh las da, e. malas compañías en agertzenen mm -hmm. kontestu hori ba bazen, bueno, hemen, go, hemen kokatua den pelikula bada eta bai kontatzen du eh garaia hartan hemen e, bizitzen errealitatea ta bazen, ba, ba emakumen askatasun az, hortatik e, Abortoan Aldeko ba, ja. borroka hortatik e, nola Da, hemengo movimendu feministako xare batek ba, laguntzen zit, zituen eramaten em, zit, e, zituzten emakume batzuk e, iparraldera ba, borto duen bat izateko eta kontestua bat hori eta gnatieta e, ba, asunekin gatu ginenan bat zen haiz baile kontatu zegoetela ba, bortoan aldeko mani batean autoguz bat sekuestrazu zutela, ba, batean gidaria A ber, zizoiz tia askan daiz, en plan, ba, ba, oso jartoa eta behaiek komentatu zegoetan, ba, bale, behaiek oso behaiena sentitzen zuten borroka bat zela, baina behaik ere behaien artean esaten zutela, jo, baina guk ez dugu abortatuko. En plan, guk ere beste batzuk ditugu, ez? Eta hortu ikan, ba, e, e, zan malbideko topak eta hauek sortzeko behar hori, ez? Hmm. Daik. Bai, sa, azkenean oraindik ere ikusten degula igual, e, etero aragua asko jarraitzen dala, ez? Osa, igual hori da gauzarik potoloen atakoa, ez, e, gaur egungo, haber, ez feminizmo guztietan, edo korronte guztietan, baina oraindik ere badagola resistentzia bat, e, non labait ez, E, horrekin bukatzeko edo gaia horra ere enfokatzeko, ez, eta lena bat atzen zen gaigada da, baina gaur egun ere gukore indik sentitzen dugu, ez, egunetatzen espazioetan ez gaudela erdigunean, ez du ez beste sugetu batzuk ez dara, ez? Baina ez zujetu batzuk aregut, zio, ere gutxio. Bai, hori da, gure <laughs> azpiti, e, inkluso, eh? baina... Bueno, e, Zerintzat guk ere edatu dugu gure bai. komunitatea, e, aske sentitzeko eta eroso sentitzeko ere bat bau beste identitate batzuk ere, bueno, ez zaitu, zapalduitza erabiltza bai, guztatzen bainon. Eta maldez, hola... Baina, zapalduitza de xente gehiago vai. bizitzen dituztenak ere, bai, Ordun. Ba, hori, eh feminismoa enfoktzearena guretzako garrantzitsua da, ez? Interseksionalismo horratik, ez? Ba. E, eta, ni gustet hori oraindik ere, o zela, eta baino oraindik ere badagola hor, fuf, lana egiteko, ez? Oza, ez eta elkarrezketa edo debatea posible izaten da espazio horrietan? Ni hemenen nahi asko saiatu egia esan. Gehiago egondun nahi zentzule moduan, baina, bueno, batzutan bai diskurtsoetan nabaitzen dut e, falta di oraindik orain dik e, edutxuneak daudela. Et? Gero, a ber, dago ere ez, azkenean mugimendu da eta orbarruan mm. ere jende oso ezberdina ibiltzen da, ez, baina, bueno, badaude oraindik pertsonak, nun, nabaitzen den ez, utxune hori eksistitzen dela. Bait, izazken aldatea. Eta nora adetean. bidea dela, guztiz, bueno. Bait, eta oso ah. pertsona da izan daitek ez. Herri mm. e, jaakien batean, e, mugimendu horretan e, militatzen duen pertsonan baitan, pertsonen baitan ez, igual behar ez bernia daude ez. Bai. Ez orionez ere e, Euskal Herrian milgun efemnista dago, eta hor, yeah. e, ba, gai asko jorratu dira. E, eh ba, taldeko asko eh bigune feminista ni ditzen dira eta nik ematean ba bai jaso det ba, e, ba informazio partekatze hori eh bai bainon ba, ba dena aipatu etena ez igual ba eh bollere ke militatu na inun bai. e, en plan ez zeazki bai osea zeazki mai eh kon berdinak zehartzen bai bai Eta ja, horrela da. da, da. Osa, beraz, espazio propioak bi beharra eukia zute, eta, eta hori egin bezute ez da? Horregun zaudete boi talde batean, mugimendu batean, eta bueno, horren beharra dagoela aldarrekatzen duzute. Bai, sentitu degulako, ez? Mm -hmm. Azkenean, osa, mugitu gea mugimendu ez berdinetan, baina bai sortu zeigula, nik dut bi hori gaina askotan komentatu izan degulako ez edo taldean ere komentatu izan dugu, beste herritako pertsonak ere bat gaude, orduan, joe, ba ez da kasualitatea, denak eukitzea, behar hori, edo sentitzea barruan behar hori daukagula, ez? Eta batez ere, gure artean auslartzeko, kontatzeko, elkarrekin pentsatzeko, ez, soa ere pentsatzen dut, ez dala e, getoak sortzeko, ez? Horrek ere, agian ekarri dezakez zerbait, Sa edo gaizki ira eragindezak ez, ez dakit nola esplikatu. Sa ez da hor geto hori sortzeko baino, da behar batetik ba, elkarrekin kolektiboki pentsatzeko edo ez dakit ez, hausnartzeko ba, edo, bueno, ba, barru hori usteko, ez, eta aurran daukazun pertsona horrek joe, behiratzeko eta jakiteko benetan hemen bai dala, ez, ulertzen gehan, latzertazari gehan, eta gai berdina ditugula, behor, ba ez, e, presente. Baina Hori, getizatu gabe ez tare, eh? Ba, nik dut, bai mugitu behar gehala o bai joan behar gehala espazioak konkistatzea o ez dakit, eh? edo espazio gehiago betetzea, eh? Baino hori, ba hor dantza horretan, eh? Ez? ez dakit bai, xa, gauza batzutarako, bai, nik dut bai behar ditugula gure espazioak, bai Mai bain, batez ere, e goierismoa ulert sortatikan ez e, bai, bai ulertzen dugu goierismoa harremanak beste modu batean sort sortatikan ez eh ba bigotezentrismo ez sortatikan laguntasonak e, beste puntu batean jartzekoak e, beste bizimodu bat O, bai, beste sare bat ere egitzekoa, ez? Eh? Bai, bai, beste bizi bai, molde batzutan. Bai, e, bai, Ezak eta bai. haue dihan ikustet gaiak, bai. ez? Oa ere errepikatzen bai. dihanak, ez? Lehen osaten genuna eta, mm -hmm. ez? Ikustet pixka torti bai. doa lagaria, ez? Ba, guk ez ditu gula jarraitu nahi... Mm, arago edo, zea horiek, ez? Ez geha sarten hor, ez geha identifikatuak sentitzen, gure bizitzak, ez dia ez za tortara gure helburua ez da eh eukitzean amaizatea edukitzean nire bikoteareki, osea, zer bultzatzen denez, ba, bueno, agian noizbait izango gehala euskalon, baina hori ez da ez diala bueno, ba, ba, bueno, e, no? helburu hmm. markatu batzuk, ez? E, eraikitako helburu hoiek, ez? Diala guk aukeratzen ditugunak eta gu, guk nahi dugu gure bizitza aukeratu. Oza, Ez e, araboiek bete ez, edo horren hmm. atzetik ibili hmm. ez, hori puzkatzera gatoz. Oza, hmm. esan nahi ez, hmm. nik ustez boiaren mugimenduak hortara ere ez, pa puztatzea etera araboi, hori eh? eta aiz, aizkora simbolo ez dela ere, hori ba, ez, bale, no, hmm. komentatzen genuen, pixka bat zabitzalaen gauzean ba, borroka hortan ez. Bai, hmm. e, hmm. ni behintzat, e, orain, dexente marugagoa sentitzen noiz, dengabe e, borroka horretan, Bai. E, bizitza, en plan, ef, agotadori Lekoa, nekagarria bai. leko da Bai, baino, ja. pues, e, ba, bizimodu hau mateakin, bai, ba, suertzaten direla, ba, familian Ba, etengabeko ez dabaidak, o etengabeko sentxazte hori, en plan, de, jo, igual Enago, hau, entzuteko, enago, en plan, ba, amatasonaren le, lerroan jartzeko, ez dakit Eh? Bai, ba, bai, bai. Ba etengabe hor, osa... aizkora beti eskuan ez? Eh? E... Bai, bai, eta gud, oza, azkenean sentitzen zeala, o, bazterretan bezala, ez? E, bizitza aurrera doa, eta, bueno, oza, laguna artean ere nagoa itzen zerbait dela, ez? Ba hori, oza, jendea bere bizitza egiten doa, bere bidea hartzen doa, eta zu jarraitzen duzu, Hortan, ez zen kajatzen bai eske ez zuzulako enkajatuna, ez, baina jendeak ere baindik arraro iratzen zaitu Bizkaia batez, eh? Ez, bueno, eh, nik uste etortik. Osea, hori ba, baztertu aglitzatzen dela Bizkaia batez, eh. Baina bueno, ez, talde talkategoritzen zu. Ori da, totalmente. Horregatik, eh, talde behar komunitate behar hori, eh? Bai, bai, bai. Goierekin eta beste identitate askoreik din. Baina, bueno, baita ere esan, bat zer roietatik ikasi dugula, oza, gatotzela bat zer roietatik, baina gatotzela e, gaudela indarrarekin, eta hortik sortu dugula gure bidea ere, eta, bueno, ba, gure elburua, gure elburuetako bat dala, eta eraragoa puzkatzea, oza, hori hadretagardi, hmm. hori da gure helburuetako bat, hmm. ez? Oza, norma hori ez, ba, puzkatzea, ez? Gaina hori ez, digula... Lan ikuste inori ezegula onik egiten, eh? Osea, ez, ez gerala ugu ba, bakarrak, eh? LGTBI komunitateko pertsonabaitik eta maraoiek, osea, hori, kalte besterik ez dutela egiten, eh? Mm -hmm. Eta, bueno, noizbait imaginar zaender, eh? Ba, hitartea ikusiko duela, Edo, bueno, bagoaz, eh? O bueno, ba, ba gohazela, pues, bueno, ba, ba, ba, baina hori. Bueno. Ba, gohaz, nada, eh? Bai. O sea, ahora hori ere, segun eta haze perspektibatik behiratzen dugun, mm. ez? baina bai, batzutan goaz eta beste batzutan bai. bera ez baina, bueno, mm. baina... Eta horeretan eta hoar saldean, e, zer espazio aurkitzen ditugu? Ba... Bai, hori guztia edo... Bai, bai e, bueno, pues, boi eren talde batekin egoteko edo... Ba, eskenik, gure abakarrik, oza, sea, nik ez fisiko bat, inoiz... tipo lokal lo bai. bat edo. Fisikoa ez dut ezagutu. Ego, no. no, norako leno... behar diogur, honenink urgan itziteko, talde referente batekin elkartzeko, ziogurtasun hori sentitzeko. Ez dauden egian, ez mm. duzertan izan behar, kaleko, kaleko edo espazio bat, ez aitek Ba, eskenik, ezagunok gaur egun, gola espezifikoa gutxira gola, egia esan. Bueno, se va baina vagabiltza igual <gülüyor> e, ba, beste kontu batzutan, ez? Gaur egon ba topaketa boierotan, ez? Bai, osea, orain arte LGTBI mailak zeukan igual eh talde bazala, zalla, ez? Piska bat hori e, ba, irekia, ez? Beti euki ditugola irekiak, baina hala ere eh izan da eh osea, e, ze 4 urte edo bost, Eta ez dugu lortu nolabait jendea hurbiltzea eta saiakerra de egin ditugu. Ordun ere nikuzte horreman dela generazioan arteko eh, bai, hoy Eta jo, bai, igual Nine on sa militatzenare baizea, eh? Ba, nahiko adinantzekoa gehala geoz zeuden, ba, bueno, izanik esan gabe, baino hori adintarte tarte ezberdinetako pertsona gainala, baino gero egia da oraingo gaurrengo generazioekin harremana e, sortzea kosta egintza egula, Ez, ez dagula asmatu klabeekin ez, ez genekil atzeklabetan mugitzen zian. Ordun hor bai hondia hala aurrera pausoak edo E, militatzeko modu ezberdinak, ez? Osa argi da gona e, da, gaur egun ez dala militatzen e, Leno militatzen zen e, Bueno, klabe horietan edo, ez dain dola esan Eta orduan duan, hor haustura bat egon dela, ez? Osa, eta horrek bai sortu duela Ba, zaitasun hori e, elkartzeko edo ezautzeko pertsona berriak edo ez dakit, ez? Edo gaur egun, ba borroka hartarak egiten zihoatzen pertsonak, ez dakit, agian guk ere, osea, LGBT maitik ere, jo, ez dugu gure eskutan zen guztia egin, ez dakit, saiakeraz berdinak egin ditugu, baino, bueno, ez dakit zer arrazoien artegazki ha iritsi ere eta horrek ere eman zigun gure zerpentsatua, ez? Osea, sanbait, ba, bueno, hori ere informazioa da, ez, osa, azkenea... eta hortan gaude. de... Bai, hori da, eta gaur egun ere horrein dik jarraitzen mm. dugu, nik uste dut e, guk jarraitzen dugu la, ez, bueno, hauetan saltxeatzen, baina, bueno, ez dakit, oza, zaila dela... Bai, albienzako paketa boieroen e, ari da bai sentitu dugu behar hori, ez, jende gazteakin konektatzeko eta errealitate hori ezagutzekoa, ez, en plan, ze, zer ari da gertatzen zegoen bai. Guk bai. e, itzen dezakegu baina gure errealitateetik, gure ogeita mar urteko pertsonen errealitateetik baina gaur egun Eta nola mugintzen da e, jendea Eta e, nola aldatzen den errealitate bat Bai Da horregatik e, beharra ikusten dugu ba, jende e, gaztean, e, ba Bai, ez auto osaretzeko, eh dakit, e, baita ere jakiteko behaien ikuspuntuak puntuak zein diantean, gaur egun nola bizitzen duten pertsona horiek ere hori dena, ez? Osea, ezberdina da, mm -hmm. ikuste ezberdina da la, ba Mikela batek nola bizi zuen, ez? Mm -hmm. e, beste zakete duguk nola bizi dugun edo gaur egungo gazteak nola bizi duten, ez? Hor, osea, bilaka era badago eta hor egongo dia aldaketa asko, ez? Ordun, osea, Ba, hori interesgarria da beti jakiteaz, memoria interesgarria da bertela, ez? Gaur egungo guztia ulertzeko, ba, hori ez, urrengoena ere, oza, ez dakit, Hor sare hoiek egitea edo niri oso garatzitua irutzen zaiz, baina nikurtzat ez dago la ola leku spesifiko bat edo ez dakit, ez gula hondo komunikatzen, ez dakit, osea gero, ba gaude, osea sona du jaiztentzea Ez da, kita kom, kom, komentatzen genula, es? Hori bai. da, ba, niko gora zen dut, arka hitza, ba, dela urte de xente... Arka hitza jo... taberna da. Hori da, arka ta hitza taberna, bai. Hori da, arka ta taberna. Jon eta bai. Maia, sa, bueno, ez, baino, <laughs> es baina... Oitzuloa, ah, hori da. Es bai hori da, oza, erreferenteak eh, total gaina. Ez eta... Sin legoan komentatzen genuna, ez, mikromundu hortan bertan, ja nabaitzen da nola gaur egun ba, gente, jende oso anitza dagoen, ez? O nik begira da hor jarrita dibidez, konturatzen nahi nahi, azken urte hontan batez ere, xa, gero lagunekin komentatzen eta ez nola, e, nola saldu dien, hori, ba, beste pertsona mota batzuk, ez? Hori, e, ba esatezuna xa, oztia zede igarria, ez? Ba, gaina hemen, eh Gironetan, eh, e, bueno, leno ere igual politikas egon denaren gaiet, bueno, dena de politikoa, la politica, Bain. bueno, beste borroka batzu zeuden eta beste borroka batzuk ere agian garrantzia handiago edukidu te. Orduan ematea dena zela ez dakit, ez dela, iru, dela irudikatzen hainbeste boiera bat edo gehi bat eh edo bueno, de la de la sigla, ez ba mugimendu horretan edo hain sartu eta zela ziela mugimendu ezberdinak, ez? eta azkenean hori da bakoitzatzuela bere borroka eta independientea izango balizu ezela, ez zela, mm ez? -hmm. eta hain ikustetan hain bai ari dela hartzen beste forma bat, ez? E, ba hori, interselektzionalitate horretatik, ez gehiago eta bai ari garaela ikusten bari oso antzekoak Noi. zeharkatzen gaitu zela, ez? zapalkuntza ezberdinak Noi. eta, bueno Horario bai, sortezarrai Euskal Herriaian ikusten juni izango era azken urte hoetan eta horretan adibez arkaitzan e, mm -hmm. ba azkenaldean komentatu egun zerbait izanda eh anistasun hori elkartea hori enplan de u poquito persona es bai gaina hori es ba graciosoa sí. da bai. ez da ikustea o sea hori igual bai. da ba, ez da que bueno zure imaginario ba, an eon dia un persona que do Eta ikustea ba jendeaginan hitzarekin ba nei graziosoa irutsetai, bueno, graziosa ta pozgarria, eh, baino Ai. grazia puntu bat ere ematen mm. du, eh? O sea, güi, o sea, baia horrek esan aidu ere bagoaz dela, eh? Holabait, eh, bueno, bat errikitutatik sartzen, eh? Eta hori, Noi, Beste Bai. Neste espazio datukatuna. Hori da. Hori da. Horrekin lotuta komentatu duzu, adibidez, zuen garaian ez euskerak ezula in beste pisua. Gaur egun ikusten zuen euskera kartu dula garrantzi gehiago edo zakit, egian boiaren mugimenduetan, edo? Egu e, bueno, mugitzen gehan boiaren mugimenduetan, bai, oza, kristona. Oza, detxe esango nuke, gu sentitu genula benetan aginala sortzen mugimendu bat, oza, hortik, izan zenean euskeratik egin genunean, ez? Hordun, Nik uste du gure bizitzen bai egon du dela, o no, ibilbidearen hasi eran bai egon dela oso presente eta nik bai ikusten dut gutxinez gure mundu honetan, eh, osa, zare, gure mugimendu honetan bai da zerbait e, oso presente dagoena eta nik leheno gutxinez ez duna bizitu. Xa, bai, bueno, niretzako bai da, e, bueno, Leona Aipatuet baino bai, e, les, lesbiana izatetik, Boieriz, boiera izate hortara gertatuen den zerbait, ez? Bai. Eee, eh, ba, politiko eta bat hartu dunean, ez? Ba, nik boiera identitatea euskararekin oso lotuta sentitzen dut, ez? Intersekziori ba, berezkoa sentitzen dut, bai, bai, bai... Bai, bai, hola da, osea... Nik uste dut, eee, eh, bai pasa dugula... Lehenengo plano hartara eta garantzia handia daukala egun. Ez dakit orokorra den, edo bainogia gila da, gu ibiltzen edo naztengean bollerekin, egia esan harremanak e, euskeraz sortzen dira, bai. eta euskaratik dira. Orduan, mm. ba, gure kasuan bai, osa... Bai, a ber, gero ere e, gipuzkoan gaude e, alo, eta claro. gipuzkoan ere bai. E, Linguistikoa ere bai. e, beste bada ez? Baina e, bai, bai. ozera. Beste lurraltetara joan ez gero ez? Bai. Baina ba, e, zerbait antolatzerako garaian ere ba, beti saiatzen gara e, pertsona guztiak kontuan hartzen ez? Euskara erdik gunean jartzen, baina beste pertsona ere kontuan hartzen. Baina inak bat erditu gara hori Nik, galdera bat egin nahi dut, eh, boieren mugimenduaren barruan bisexualak diren pertsoneekin ere militatzen dezute edo nola dago egoera hori. Ba, orain ez zaite etortzen inarburua, baina bai da mai gainara atera den gai bat askotan, ez? Eh, bisexualak bai die lan eretzako ikustetzenetan ikuste da itzugarrizko gauza da, ez? Gaina, gure komunitatearen barruan ere, osea sanagiet ez zenak Ja, eskanean, bueno, izango oke igual siglabakoitza dula bere borroka txikia, ez? E, aparteko borroka txikea denak gero bateratu egiten gehala, ez? Baino, bueno, baditu ustela bakoitza dula bere espezi espezi, jole. Espezifiko. Espezifiko berrenda. Bai. da Bai. Ordun, baño eja hori txein izan dugu, ez? Eta Nikozte tatea irekita da. Bueno, ta pilpi, anda on, Bai, orain da. E, bai, Asako. Bai, nikozte dat gaina horrengoa ez tan da izango dela. Bueno, ez. Bueno, da orain da. Bai, bai, ba, bai, <gül> <mainosan, et> <gül> orain, baina sena da horrengoa, orain aterako den zea, hori da. Horregati da, bertan esana idet, es. O sea, dala gai bat guk askotan hitzein izan deguena, ez? Eh, edo garrantzieran handi aman Eta hori, bai. ba... Bueno, hor ere, ba, pentsamendu berri bai. ez berriña gaude. Bai. Eta posizionamendu ez berriña gaude, <coughs> ere, ba... Ez? Ba... Boiera... Lenoa direzidegun moduan, bai, identitatea definitzea hortan, zer den, ez? Eta zer sartzen den horren barruan, ez? Hori da. Bale, ikusten da gaur egungo, pues, debatearen barruan dintro. Bai, bai, bai... Baina... Ez, ez gabiltza ez terreniztenean itzaiten, eh? oso guretikan, oso ta, nineretikan, eta egiasan, e, e, e, ba, bisexual politizat, bisexualitate politizatua ere gau horren dela gutxi ezagutu etela, ez? Eh? Horein arte biseksualitatean errezako bai izan da ez jakintasunetik e, hola da, eta igual bai topatu, bidean topatu etela E, ba, mm, bueno, e, igual biseksual ez politizatua, ez eta igual hortik bizi izan dut, eta gaur egun ere, e, ba, espektrori aldatu zait, ez, eta aldatzen din joan eten gabe. Ba, ba, den aldatzen din joan bezala, ba. ez? Ba, igual ez daren ditu blako ezagutzen ari horrela, ez? Ba. Hmm etagia da e, borroka oso presente dagola ez gure harremanetan eta bueno, edo elkarrizketetan, baina hori ba, zaket igual ere figura daukagu deszixuratua pika bat ere. zer ikuste bisexualitateaagoi bi jasoula Kriston kaina. Eez osa izan dela identiade bat oso o, zigortua du zapaldua izan denago desituratua, bueno, jari zaizkina mila ze... Gainean eta hori dena desera ikitzea ere, kosta egiten zaigula askotan, ez, baina, bueno, e, nik uste etu hain hasiko dala ezak esatuen dudan, ja dabilela, ez, mm -hmm. ba, hor. Mm -hmm. Ez hasiko dala, ez, hazi behar degula gorrokatzen ere horren or, inguruan eta elkartzen, saretzen, mm -hmm. ez, ba... Agian beharrezkoa da boiaren mugimendu bat eta biseksuaren mugimendu bat eta bien arteko koordinazio bat edo... Ba, bidez. ...burroka... Buruka... Bai. ...burroka armatua. Bai, bueno, eta igual <laughs> jarri behar dira, ere, gainan ...esa... ...ba, koitzak ditu, nes? Osa, zakit, bai... Osa, ezken nioen konitiboak ditu da, ya... Ja. ...ditu ere... ...ezakit. Ez Aizkora dira. eman dituzak. <laughs> Bai, <laughs> ba, baina interesgarria izango goten, eh? adibidez. bidez. Ez dakit, eski, agian elkarrekin ere, osa, ez? Nik ustez beti dagoela eh, bakarka eta elkarrekin, bakarka inoiz inoizatela bidea bakarrik, beti, ez? Nik ustez behar ditugula e, bai pertsonak eta bai kolektibo ezberdinak eta, ez? Ba, bueno, elkar laguntza horretan, ez? dagola daudela klabeak, nik ustez, ez? Ekit. Ogun gutxinez bidea bakariteaz duguna egin nahi azar, ez, baina... Hori da, batzutan behar dugula bakartasun suno hori ez, edo talde ze hori anonimato hori... Hausnartzeko espazio bat... Hori da, mm -hmm. pentsatzeko, esan duguna ez, pentsatzeko, hausnartzeko, gure gauza gota eta lasa sentitzeko baina gero... borroka ere ez dala bakarrik, mm -hmm. ez? Dela elkartuta ere. Mm Hor -hmm. da ondo. Dekia San beste galdera landika baina gian gaitik alenduko gea ez dakite, baina modu batera do bestera bai aipatu zuela erreferente batzuk, baina gustatuko litzera jakitea zuen ibilbidea zeintzuk izan diren zuen erreferenteak, esa Osamikela dibiaz ez aipatu duzu, baina ez dakite, partekatu nei baldin badzu. Ba, hori ba, aipatu eguen elkartu ginela eta zautzen ditugula erenati E, a, a, a, a, Nati eta asun Eta Ai. gero, dikustet guretzat ere e, zitugunak komentatu baina Medeak taldeak guretzako oso erreferenteak izan diala, ez? eta mm -hmm. baina oso oso kainerak ba, Igual izan diala talde bat, egia ba, esan, joan ik deskubritu nitunean gobatzen dut esaten dut Ostras, eh, vaia, o sea, no sé, será que, es verdad que va o sea, oso bueno, va ba, oso explosivo, aketa kit, mm. ¿est? Baina oso radicalak. Mm. Ordun bai, no labait, ni gustat bai izan diala guretzako hori. Talde referente bat, ¿est? O sea, Mikelatik aparte, Azuneta hoeta zapartez, bueno, gero horretan ere bors, nik feminista taldetik ere baditut pertsona batzuk ere referenteak diena gibilbidean, baina horrela bueno, batekin geratzeko edo Mikelatik aparte, bueno, gero, o sea, LGTBI taldeko pertsonak ere bai, horba ba, daude pertsona oso interesgarriak, eh? E, asko ikasi begunak ere elkarrekin Imanol Andori, eh? Ba, bueno, jende hau Eta bai bai, orrela bat esateko so potentea, igual ni que izango luke me Talde Bai. Bai. Bale ba, ba, ba, ba bueno, mira sincera. Ni alteraba datkatuz, bai. No bai. beste ideia bat berreskuratzeko ez zuten da, ba ez? Bai, ba ba teknologia. Beste ideia bat berreskuratzekozuk zuk nola hasiera esan duzu? Ba, nola bai, teleGTB taldea eta antzakimo movim mugimenduan, multuta zarela eta aktibismoan egin dezula. Eta talde baten edo batzuen disolbazioa edo segitea bizi izan dezuna, ez? Ba, ere hori nabaritu dugu gure lurraldeetan edo gure herri aldeetan eta honen ban, ez dakit ze faktorekin lotzen dezu, ez dakit beste taldeetan ere ikusi dezuten, hori lan egiten duten talde batzuk desolotzen ari dira, desagertzen ari dira, ez? Ze faktorekin igual lotzen dezute desagertzi edo banatze hori, ze hipotesitaka zute? Bai, egia esaten behiz zuten, hain ez daukat ipotesi handirik. Osa, nik uste etu hain dela gutxi gertatu zaigun gauza badala, eta hain igual ez detela prozesatu hainbeste jakiteko nondimenkantaria. Eh? Osa, hain txo bertan egia esan piztudia eh, horrekiko ez, baina bai, beti badaudelako arrazoiak edo faktoreak ez. Baina ez dakit, nik uste etere hari, osa, deten bezala badagola la horra ustura hondi bat, eh, Hori, ba, generazio ezberdinak gehala eh ditugula buruan, osea, e, nola izan behar berdinak. Orduan, osea, mm, jakin badago tal, o, xa, pertsonak badaudela, baino ez dakit individualismo hortan murgilduak Noi, talde hori da talde zea talde indarra ulertzen ez dutenak. Ez dakit nola esan, osea, igual fiscatortik, es, eh Esan deten moduan leheno, arrigarria irutzen zait, nola goa zen geroz eta gehiago irekitzen, ez, mundu honetan, eta disolbatzen ari gean ose, beste zentu horretan, orduan ez dakitua zen ja borro, bakarkako bide horretan, edo eta talde hori, talde ze hori buskatzen ari den ez, ez dakit. Baina hori edo ez da egin ez dara uzarketa potente bat, baina interesgarria. Gara uh, guaitiko, baina sentu interesgarria esgarria, eh? Baina, guztiz. Mm. Gau ean egongo zean, bai, bai, bai, gaina nire asko guztatzen zaitea ere zintxatzea ere eta perlako balderak eta Hori implikazioarekin zer ikusiak Bai, asko guztatzen zaigu, eh? Bai. Osea, hausnartzea... Bai, eta justo COVID-a ere portartean izan dugu, ez En plan... Vai, vai, Ori, vai. bai, Añale, bai. Eragina handia izan dugu eta bai, bai, bai, bai. Bai bai factor, pila, de seguraski, o sea, pentsatzen jarrita, ¿es? Aterakoen ditu euskeran. Eresgarria. O sea, meniki ja <risa> bete batzutara elkartuko gabe rriro eta osgarrita kontatuko. Ja, bai, bai. Bai, la xaia onai egusta. <risa> a ver, te venir a ir Bueno, ikusi gora, urteen. Bai basu. Ba, bueno, bai. <laughs> <laughs> Baina izan daiteke taverna. Bai. Bai, informalogatik. Bueno, ba, home asker, eh, Agustia komentatzagaratik, partekatzeagatik, eh, oso aberasgarri izan da, ia sant. polita pasa de eta guretzat, bueno, lagungarria guretzat eta herriarentzat, eh, denontzat la buena garría y haberos garrido. Así que... ¡Jo, a tu poza! Esquerra y kasko, ¿eh? Ba, estu, bai. O sea, a la que se ha ido. Ni que era así, ¿eh? Ese era... A la que se ha ido. ¡Hazera, beguera, ahorera, beguera! ¡Bai, bai. O sea, vida ya ahorita, ¿eh? O sea, ¡bai! O sea, interés garría, ¿eh? ¡Hazan! ¡Bai, esquerra y kasko! ¡Hau <laughs> es <eskentza laughs> <gati. orida. laughs> Eta horretaz bueno, gain, gogoratzi nahi dizuegu irratxaioan eta zain, beste irratxaio batzuk e, ere baitu zuela askura e, Gure instan arroba bizia, twitterren arroba bizia, eta gure gugunea Eta irratxaio hauekin, ibilbidoa sortu dugu horretan Eta, bueno, pues, ibilbido hori ere e, egita animatzen e, zaituztegu, hasi ge... Que... Hori, gami askar, hurrengu arte! Hurrengu <gülüyor> <gülüyor> arte! <gülüyor> Arkaitzan ikusiko dugu elkar. Okei <risa> <risa> za <Arkaetza risa> <punto> de encuentro. Portiñas <risa> eta Sardinera <tortillera>. <risa>